أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا مقصد سورة بكرة بيان تلورو مسلو ده، اولا مسلح اثباد توحید، دوئیم مسلح اثباد رسالت، دریم مسلح جهاد و سبیللہ و تلورو مسلح انفاق و سبیللہ سورت پا تلورو برخو کی تقسیمو، اوله برخا سل آیتو نوا پاگی که اولا مسلح اثباد توحید بیان شو په و بابونو کې دوئیم برخه آیت نمبر یو سلیون و یو سلشپگا بیا پوری شروع ده دریم برخه یو سلواونه د 2350 پورې د پدې کې جهات وی سوي لا څلورمه برخه د 2450 تر اخیره پورې د پای کې انفاک وی سوي لا بایانېږي په دویمایي څو شروشه وی د آیت نمبر یو سل یونا 13 بګه پورې پدې کې نه اعتراضات کوي پر ارسالت باندې دا غي جوابونه کوي اول اعتراض چې موږ ستاره ارسالت زکنه مونږ چاته و هي جبريل راوړي دا غی جواب وکړو چې د دوی دښمنی جبرئیل سره نه قران سره دا دویمه دویم اعتراض پر اسارت باندې دا او چې موږ ستاره سالت ځکنه مونږ چې ته د جادوګرو ملګري دا غی جواب وکړو چې ما کفر سليمان ولكن شیاطین کفر یو علمون الناس سحر دریم اعتراض فقط وو فرختوبانی هاروت ماروت باندې چې جادو خو را راوډه ته څنګه جادو د کفر وای دا ارې جواب چې اوی جادو ی تر وړ نه دي بلکې هغه خلق او تدجادو او د کرامت یا د موجزی مینس کې فرق خو چلورم دلو. اعتراض آیت نمبر 10 سلور چلور کې چې موږ ستاره سالت ځکنه منو چې تنګ د خو الفاظ نه نو کینو دغه جواب چې هغه الفاظ موای چای کې بدبيوي شرک کفر وي پنځمه اعتراض پنسخه باندې و دا غی جواب وک چې مزه خدای ته تابع الله چې ما ته کوم حکم کوي په کوم وخت کې زغه منم او دا به عمل کوم شپغم اعتراض په دا جتا جتا دا نمانی نمانی. <تصفح> او جمنه تازه کنه منو چې تاسو چې ته د الله نائبانه منی نازوړي نه منی نو پینځه جوابونه دا غی وکړه سبحانه بل له ما فی السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا كذا عمرن فإنما يقول له كن فا يكون ومع اعتراض داو چه مغا تازه کرن منو چه مغت الله بخبله ووي مغت دا الله نه ولي نووي دا ما پیغمبر دين بيا واقع دا برایمان داقی جوابه او کردو دا ومع اعتراض چه داقا مطالبه پخوانو خلقم کرد ما داقوی دا مطالبه ندی مندلی ځکه دا قانون نه ده چې مالک هغه بو بادشاه هغه بو فردن فردن هر چاته وای چې دا زمو پیغمبر ده دا زمو قاصد ده د خبره ومني به واقعي د ابراهيم اسلام شروع شوه او پاغي کې دری خبرې یو خبره په کی داوه چې د بیت الله خو توحید د پر هغه باد کړه او تاسو ولې په دې کې شرک شورو کړو دغه خبره په کی داوه چې بیت چې د نبی خو د ابراهيم علی سلام تا څول د دې انکار کوي او درېمه خبره داوه چې د دا توحید خود پوخانو د تاسو دني کونو وصیت تاسو ور ته توحید نه مننه نننی سبق کې اتم اعتراض شروع کئ و اعتراضات بین شیو نننی سبق کې اتم اعتراض داغي دفقې جواب کوي اعتراض دی پو تحویل د قبله باندې نبی علیہ السلام کلاچ مکہ کیو نبی علیہ السلام قبلہ بیت اللہ شریف وا بیت اللہ طرف تبه منسکو عبادت بکاو کلاچ نبی علیہ السلام مدینہ تا مهاجر شو ہجرت یوکڑو نہ حالت اللہ اور تو کو مکو د یہود سرا د یوک سم اتفاق کر اس تو دپارا اللہ اور تو کو مکو چت مخوڑو بیت المقدس طرف ته او خپل کبلت بیت المقدس کا یو څو مودې لپاره نبی اسلام چکه د الله د حکم تابع نو او نوغه د سیو کړ لیکن پرده کی پدی خوشاله نو و ځکه هغه روختل چې زمما کبلد هغه کبلې کوم چې زمما د نیکو ابراهیم علی السلام و او د ابراهیم السلام کبله هغه بیت الله شریف و لیکن الله ورته چې تخب کیګه ما ته بیت المقدس طرف ته مخه پدی زمما حکمت ته نبی اسلام خ الله وکم طبی او پای کې خو نبی اسلام خبري کو نه شوي د نبی اسلام مخی او بیت المقدس طرفته تقریبا پ شپس میاشت دی نبی اسلامې بلله بتون مقددس وه بتون مد طرته وه بیا چې کله پ شپس میاشتې تری شوي نو په دغه وختتونو کې نبیل اسلام بیا نه غ وختل چې اوس د کې بلې تحویلو شي یعنی اول کې کوم ټیم کې چې الله ورته حکم کوو نو وخت کې په بیت المقدس باندې خپاو لیکن کله چې باب پنجلش پارس مې تي اسټیټیری شوې نو بیا دا اوختل چې اوس دا حکم رانشي چې بیت الله طرف ته مخ کما یعنی اوس تی دا خبر رايو یو کال دوکاله یو کال خزندوا یعنی یو دو درې کال پورې دا خبره هم ځند خدا یعنی بیت المقدس طرف ته مخ خده قبلہ خده ول زکه چې خلک اسلام ته په ډلولورو را روان وه اسلامی قبلهوو د نوبی اسلام اغ میشن په تیزې سر روانو نوبی اسلامی که چیرته دا اوس د کې بلله ببدله شوه بتونله طرف ته شوه دلته بلو اختلاف جوړ شي او مالو په کار کلووی جنجال جوړ شي نو په دی وجه نبی اسلام په د اخیر وختتونو کې د کله چې د بتون مګ طرف مخو په پ شپاره مه میاشمانندې نبی اسلام نو ختل چې اوسې دا وکم او را ځیز دا بیت المقدس قبله پرې دمه او بیت الله طرف ته کمه بهر هغه هغه وخت کی د الله حکم راغو نبی اسلام په منځ کې ولاړو مجد قبله تن ورته ویل کیږي په مدینه کې او دی ده مسجد قبله تن الځوک مدینه ته لاړ شي خامه خلک د ورکا ته موزه د پارزی زیارت کوي دغه جمعات ګوري نبی اسلام پاره کې ولاړ دي او صحابه ور په سی ولاړ دي شاته خزم ولاړ دي الله په دې کې دмунز په دوران کې نبی اسلام ته حکم راغو فريخت راغله چې الله کم کړ چې قبله بدله کا بیتو الله طرف تمخ کا اوس مثال خبره که کبيتل مقدس مشرق طرف ته مثال خبره اغاز یې کې او بیت الله چې واغه مغرب طرف ته مکمل شاته بیت الله شريف ته نبی اسلام د سونو کړ چې په خپل زیرا ته او شي بیت الله طرف ته بلکې په کې روان شو مونسکی د مونس په حالت کې روان شو او وګو چکر مانراته شو او بیت الله طرف ته مخ کو صحابه چې کله وقته جنبيه اسلام خو روان شو په دې دوران کې صحابه نبی اسلام په روان شو تهونسکی شاته چې خځه ولاړ وي هغه روان شو نبی اسلام پسین ولړه پورا سفونا دا ټول د پیغمبر اسلام په سراتاو شو دسي او بیت الله طرف ته ودريته تهویل کیبل او شو کله چې تحویل کبل کبلیوشو شونو يهود اعتراض شروع کړو امدا اعتراض چې نبی اسلام دا غنه دارېدو چې دا جنجال به جوړيږي امغه کارو شو امر اش او کومشينه چې نبی اسلام دارېدو چې مال به جنجال جوړيږي او خلخ را روان دي نبی اسلام وختل چې تحویل کبل لک ځن شي نو ځا چې لک داخه د دا خلکو ایمانونه او دا خلک په اسلام کوي شي نو کزه به تحویل کبل راشي به په سفروا و نکی لیکن الله او پاره پوی ده دغه په هر کار کې حکمت انسان خن پویږي الله ورته چې نته مخه ز پویګا پر خپل کار باندې او زو بده فائدې ته ته ویم دغه یتون کې ان شاء الله د دې فائدې بیانې غلې بیانې چې دې کې څه फायदा وشو تحویل د قبله وشو نو اعتراض شروع شو نوبي عليه السلام باندې اعتراض دا وشو چې دا خو د پلر کې بلې پرې خو زکه يهودو او نصارو بوي جبیۃ المقدس د ابراهیم علی السلام قبله و او د ټولو پیغمبرانو قبله يهودو بداوې او نصارو چې دا بیت المقدس د ټولو پیغمبرانو قبله بیت المقدس ته هلاک د سیند ده دا خبره غلطه ده د ټولو پیغمبرانو قبله بیت الله واخا تر دې چې د موسی علی السلام قبله بیت الله شریف و پوه شئ د ټولو پیغمبر ادم علی السلام نه والا تر نبی علی السلام پورې د ټولو پیغمبرانو قبله عربت الله شریف وا د اولنا زکچه الله شریف اول اباد کړه ادم علی السلام ده د الله په حکم باندې د عرفه د عرفت امیدان کی د عرفه ول ویچ بده زی کی معرفت شه او د ادم علی السلام او د بی بی حوا په مقام کی بیا سره غشی او ملاوشي او دوباره زکه اسمانه چکل را کوشوه نو ادم علی السلام څوک کشمير او شریلانکا په دغه منځ کې کوښښوي او بي بي هوا کومبل منځ کې کوز شويوه الله کو ځکړ بيوبل پس ګرځیدل دنیا کې نو بي دغه د عرفات په دې میدان کې دوه سره ملاوي شو کوښ په دیوایت کې راځي نو ادمه علي اسلام تلا بهو کوم کړو نو بیت الله شریف آباد کړا بي د نوح عليه السلام په عذاب کې کړ چې نوح عليه اسلام په کومه عذاب راو پاغي ټوله دنیا غر کشوي وا ټوله دنیا تباہ شوې وو صرف نوح علی السلام او دا غا غ بچي هام سام یافس اغدري ځاون د نوح علی السلام اغا پاتشي وو او دا وې خزي ورسره که نور ته تابعدار قولما اني غالب قول داده چې نور خلق نه صرف دا بچي وو د انګورګانی وی نور چا منلې و او کزه منلې مو نو ځاغ نور خلقو اغه دومره ډیر خلق نه وو لک خلق نو نوح علی السلام په عذاب کې د بیت الله شریفم تباشو یو د دې بنیادونه پاتشي وو نور دا د ختم شوی وو په دغه عذاب کې بیا په دې مانی خاوري موري راغلی وی او د بنیادونه پټ شوی وو بیا چې کل ابراهيم علی السلام راغو د ابراهيم علی السلام تعالی دوباره حکم وکړو چې دا دوباره آباد ک نو اول ځل چې هغه بات کړو ادم علی السلام د نوح علی السلام په عذاب کې نه بعد چا ابات کو <تصفيق> ابراہیم علیہ السلام هغه بنیاډونه bazie خلکوي چې هغه بنیاډونه مالته مخکینه وو الله ورته بنیاډونه خو دلته مخه بنیاډونه باندې ابراہیم علیہ واپس چلے بیت الله شریف د ادم علیہ السلام نوواله د د ادم علیہ نوواله تلکینه تاته وملکینه ادم علیہ السلام نوواله تر نبی علیہ السلام ټولو قبله بیت الله وا خا د بیت المقدس چې دا بیا وروسته سلیمان علی السلام په زمانه کې عبادت شولې په شون دا کبل نو بعضی خلک شته چې موږ به دومت کې جاوي وي چې نه ا کبل بیت المقدس وا د بازو پیغمبرانو لیکن آ... اکثر علماء دا وي چې نه د ټولو پیغمبرانو کبل بیت الله وا بس ولا په دې کې اختلاف ده بس الله خپوی د دې ایمان سره تړلې خبره نه د بهر حال خو مونږ هم د خبره منو انده خبر هم مونږ راخلو چې ټولو پیغمبرانو قبله بیت الله شریف و او بعض خلکو چې لکه کای ابن عباس نه روایت رازي چې دا بیت المقدس جو دا باد دام قبله با دا دا. و یو وخت کې ولا ولم لا یو حدیث کې دام رازي چې نبی اسلام په وخت نه و شو چې بیت الله کله ده نبی اسلام وتوی چې ادم اسلام په وخت او بیت المقدس کله آباد شو وبین ابي الرسول اوتویج تلویخ قلبا ان ادم رستم تلویخ قلبا بیت المقدس بات کډول لا بس خو اکثره علماء زو چا غوي چې ټولو پیغمبرانو قبله بیت الله شریف و نور الله ته پتہ ده نو کلاچی بیت تحویل قبله و شو يهودو چې تاخد پلر نه قبله پري خو يهودو دا خبره کول چې اکثره پیغمبرانو یاد ټولو پیغمبرانو قبله چې واه اغه بیت المقدس او تا قبله پري خو او تاخد اپلر نک دین نو وړې دي تاخد اپلر نک دین پرې خو مزه کومه تانه منو اعتراض ات، شروع کړو اعتراض ان دغه اعتراض الله دین دا تحویل دا کېبلی دغه اعتراض نبی اسلام دارېدو چې اعتراض بکیږي لیکن الله بیا هم اعتراض ته ون قتل د خلکو خلوته ون قتل ولی چې الله په دې پویو کنن دا تحویل شي نن ما اعتراض کیږي کدرې کال بعد تحویل درې کال بعد مې د اعتراض کوونکو خولې نه بنديږي ننده او کو سباد دغه بخامه خید خپل اعتراض کوي و جوه تخپل کار کوا او د متارزین چې دی دوی چه اعتراض کوي د دوه وجو نه اعتراض کوي یو د دوی وجو اعتراض کوي چې تا ستا مورال کمزوري کوي تم اعتراضونه شروع کې غپېدل شروع کې مستط غړی تا ستا مورال کمزوره کوي او ترې خبرونه پشاشي یو مقصد دی او دوه مقصد دی که ستا کمزوره نه شي او ته بیا هم لګیاي لکه د نوبییل سلام مال کمزور شوي نو هغه بیا هم لګیا او بس الله ته بیا هغې کول نو چې کله ستا مرال کمزورې نه نو دوه مقصد د اعتراض کوون کو دا چې خلق د نه بددي لکیې خلکو په ېهنمانې کارو کې او خلق بیا ستا په نظر ستا په باره غلط ګمنو شروع کې چې داخوا پلان کې دی داخوا هغه ب نه دی لکه نهبی اسلام په خپله چا به چې نوي دغه با ک به اووریدلی <سؤال> چې دا ډیر بدی نه سړی دی نبییل <سؤال> اسلام بیاده دا ډیر متشاید دی خپلو کې خپل پلار پلار زسه او جنګه او وی او جنګ تری او را اوجنګه او معما خورریسه اوجنګ مور ویسه و جنګهله نو دغه خبرې به خلکو کول اعتازونونه به خل کول لیکن کله چې بیا نبییل اسلام ته راغلی نو بیا سره بهکیته اوبللی لو خبرې به او سرهکړ ملاقات به او سره وشنوتاثربه شو اسلام به بولکو نو د تراس کوونکو خلکو خلی نه بنديږي په ديوجبنه الله د نبي اسلام په دا وخت کې د نبي اسلام رته ونه قتل ځکه نبی اسلام کوو قتل چې تحویل کېبل و نه شي الله او تو نه قتل ځکه الله په دې پوي چې د خلکو خلی نه بنديږي وای وای سګ وای اواز سګ هغه شیر دی د فارسی وای اواز سګ کم نه کو نه ریس کې غدارا و د سپو اواز د فقیر رزق کم نکړو ځکه فقر پس اکثرا سپیغه غاپی سپیرو په دې غپیږي نو شاعر و آوازه سګ کم نه کوند رزق غدارا سپوچ دی اغه د فقر رزق هیڅ کلم کم نکړو ځکه فقر لګې به خپل سوال کوي خپل خیر غواړي رزق یې او دا کم نکړو نو ځکه شنو ته بس یو غپیږي دویستا غمشن کې خلل نشي جوړول بس خپل ځان بخاره کی چې اعتراض کوون کې يم زم دا غډلو کې شامل يم چې وتا اعتراض کوي خ بیا اوس دا خبر ولیکې چې د الله څخه حکمتو په تحویل د قبله کې الله ولې غختل چې د تحویل د قبله وشي ولې اوله بیت المقدس طرف ته مخ کړو د مسلمانانو او بیا بیرته وکمرته وکړو بیت الله طرف ته مخ کړې په دې کې څه حکمتو په دې کې دوه حکمتونه وو یو حکمت دا هو چې الله دا ثابتول غختل چې متصرف زیم مختارکل زیم اختیار ټول زما ده د پیغمبر اسلام اختیارم نمښتا د صحابه اختیار نمښتا دوی ته چې ځوې ما د دوی اغمنی ګسره دوی خپل اختیار نشتا او د حقیقت خبره د نبی علی سلام و ما ينتکو ان الهوا الا وهن یوها په سورته نجم کې وراشی چې نبی اسلام ځان خبر نه کوي مگر هغه خبره کوي کوم چې وته وې وشي هغه ځان یو کارم کوي مختاي کل او متصرف چوک ده یو الله ده نو پدې یو خبر د الله ثابتې چې اختيار ټول زمام زده کوم حکم کوم هغه به نه وي دویمه حکمت پدی کې داو پدی تحویل ویل کې بلی کې چې هغه خلک راخ کار شي چې کوم خلک اعتراض کوي بچا په ژوند کې چې غندې چې هغه غند خلک ځکه نه چې کلم مدینه ته راغو نو الله پدی پویدو پویګ الله پدی معنی ورکي څو شکه خبره ده پدی کې الله خو پویدو پدی باندې پدی يهودو کې نصاره او ډېر خلک موجودو چې بیا ستا کله ز کو دا ټول د دن نبییر اسلام سره بعضې بعضې یو زیشو شو پهو چو کلونو کې په ظاهبان اسلام راړو الله اوختل چې دا خلک معلوم کی بیر ته خپلګ خورشا چا ک که نه نو الله د خلکوته وک وکو چې تاسو مخکې بهتون مد طررفته حکمت داو چې پرې د دا, دا خلک پول یوسه شي نبی السلام سره نو يهوديان راغ نبی استم سيوسه زکه قبله ټوله يا واه بيت المقدس ټوله نبی استم خوښ شو په کار کې يهودو او د نصاراوو م نبی استا مي خوښ شو نبی السلام سره وو وو څنګه چې تحويل د قبله وشو په دې کې وسه الله هغه هغه غنده خلک راخ کړه کوم چې غنده او په ظاهر م نه او په رکیځوي غند پروته نو هغه راخاره شو يودم اغو اعتراضونه شروع کړه نن نو صحابه په ځان سره د خمو سره په صفکه ولاړ و د پلان کې د خمو سره ځانته مسلمان وی دایمه چې د پیغمبر مانما د کتاب مانما دغه اعتراضونه شروع کړه په پیغمبر مانو د کتاب باندې هغه پرې صفونو کې خکارشه د مسلمانو په صفونو کې کوم خلق و هغه دویم مقصد د تحویل لقبله داو په دیو ځمن الله د کارو کړو سېقول سفها او او جوابونه له ګوره خان سېقول ده سې کول کې دا سين د استعجال نه استعجال څه مطلب زرد چويبه صفاه او بيو کوفان څنګه چې تدا قبل واړ نو صبر بنکې سوچ بنکې زرد اني څنګه چې تدا ته وی لو کې د قبلې سوچ چ فکر به نه کوي دارک به د دا خبره کوي ته خبره به کويسی کووصففا او زر دی چې وای به بیاوقوب خلکه بیاوقوفان منن الناسې د خلکو نه چې ما والله همم ما والله هم چا واړهول ان دوی انې ببلته حمون لې د کې بلی د دویلتی ها کې بل نه قانالی چدوی پهغیباندي به په دیده کې دا ما والله هم کې دا ما استفهامیه ده او استحضیت دی ریخاند دی شروعکوټوکې شروعړي چاواړول خوته چې الله وړول لکه یوټیو کې شروع کړد چې واړو چا دوی ته وکم کړو چې د قبله بدل کړي چا ورته ویلې هندي ټایم کې دغه کوشش وکړو چې دا خبره خلکو ته ثابت کړي چې دا خودا حکم خودا الله نه دی بلکې دته دا حکم یا شیطان کړي او, او یا وته بل چا ځکه د منکرینو دا سوچ چې ځانبه لري ستاند ته د قرآن دا د شیطان وی او یا دا حکم سړې دي چې انز دي دا ور دا غوړز دا دقیقہ خبره نو په دې وجمنه ما والله ما چا واړول دوی د سینوې چې د الله ولې واړول یا دوی ولې وا وختل یو خو استفام په استفهام کې خبره کوي بل په ټوکه کې خبره کوي ټوکه شروع کړل نش خان شروع کړو چې چا واړول دا خو دا خو د الله کوم نه ده دا خو د الله کتاب نه ده دا ورته لاندې ویل چې کبل واړوه أما قرآن باندې اعتراض برته راغوه ان قبلهتهم الملتي د قبله د دوی هغه نه کانواله ها چودوی پاغه باندې دی. په پا دې ځکه دا مننن ناس باز خلک وی, وی دینه مراد مشرکین دي دا خبره مشرکان وکړه چې دا کلد بیت الله نبي رسول الله وخت بیت المقدس لا و مشرکانو دا اعتراض وکړو چې دا پیغمبر ستام چا وړو بیت المقدس طرف ته بعض خلککو نه به د من نست کې چې د دا یوددي دی نه مراده و کله چې ده د بتون مدس نه را وخت له ته یو د اعتاز و کوم او بعض خلککو نه دا منافکان دي والله واللم بس الله ته پته ده خو الله الله خاص نکه خلکه بلکې عام عام جمله را وړه چې ای به د خلکو نه چ چېته اشاره کوي اشاره دي ته کوي چې د پیغمبر په افعالو من اعتاز کوي د پیغمبر په کارون من اعترا کوي د به بیا پیغمبر چېی کار کړي یو عملی کردی یو حکمی کردی او څوک پا غی کوي کهی جی دا یوالی دستی او دا چا دستی پوکڑ دیوری دستی وکڑ چنگی دستی وکڑ دا و بیوکوفی دا اللہ سا بطوره واری ځکه الله خاص نکڑ چې دا یهود وو کدا مشرکان وو کدا منافکان و زکا اللہ کانون منگو تاستا که خو چی هر چوک که اغا یهودی دی مشرک ده کاغه منافق ده کاغه مسلمان ځانته وی کاغار څوک ځانته وی خوځ د پیغمبر په قانون باندې اعتراض کوي دا وځدا د بي وقوف ده په دی وځونه الله عامه کای زم عامه جمع د موږ تاسو ته پر راوړه په دی وځونه علماء وی چوکم خلق د پیغمبر اسلام د سنت او خلاف کوي دا دا دا بيوکوف دي زه کپیغمبر اسلام پیغام کې په خاډوی کې یو عمل کړي او تبل عمل کړي نه ګنيستاده ګومان دي انستا ته پیغمبر په عمل باندې ګني اعتراض دي کله باز خلک وی که کنه واده په ډنګ خخ او جڑا په مرګ چي له په جڑا خخ کډمنه په جڑا خخ کاری دا په دې خبره ته ثابت انډایریکټلی دا دا خبره ثابتول غوړي چې پیغمبر اسلام خو کوي دي چې مؤمنې په سدره ورځ نه بعد غم مکوي دا خو اسي دي مله خو په جڑا خخ کاری له کين ډایریکټ خبره جوړي دا به وکوفاندی داغه پیغمبر رسام ک ویلی دی چې نکاح د ما سنت دی ما سنت د ما په طریقه م نه و کئ ا نکاح من سنتي نکاح د ما د ما د طریقو نه دا یعنی څه مطلب نکاح خو انډوانم کئ نکاح خو یعنی ما چې په کومه طریقه م نکاح کړي دا زما سنت دی دا زما ما طریقه دا نو چوک چې په خاده یو ا نور اتر کو په سې زی ا بي و نا و د خدا څنګه د د په پټنګ خخ کاری د نبي اسلام پغه طریقه من اصل کې اعتراض کړه د بي وکوفان دي نو سې يقولو ان دار ان په هر مامله کې سې يقولو صفاو زردي چوي به بي وکوفان مين الناس د چې ما والله ما سشي وره ول دوی ان قبلهتهم ملت د قبله د دوی نه ال ته قبله نه کان واليها چودوي پغه باندې د ویل کی حقا سم... حقا سم... حقا دا تعریف له ځان توجه مرکزی دا غوی توجه مرکزی قبله ویل د عبادت د توجو مرکزی اینه غي طرف ته مخ کوي او توجو توجه غي طرف ته کوي په عبادت کې هغه ته ویل کیږي قبله اوس موږ تاسو عبادت اچاو د الله کوو لکه زموږ استادو طرف کوم یو دي کوم طرف ځکه د الله حکم طرف نه دی معلوم کنه الله په ادبار د قدرت او په ادبار د علم هر طرف ته موجود دي پوه شو نو داس نه شي سړی ویل چې الله ګني مشرک طرف ته یا مغرب طرف ته ده یا شمال یا جنوب طرف ته ده یا لاند ده یا براد ده سګنی شي ویل هه دونه موږ ویل شو چې الله فوق الارش ته ارش ده پاسه ده څنګه ده ولا ولم الله ته پتہ راس هغه کیفیت موږ نه پوويګو دغه کیفیت مجهول دي الله نه ده بیان کړې بس فوق الارش ده ارش ده پاسه الله ده عالم غيب نه بعد چې عالم شهادت شروع شي دغه نه بعد بره به الله ده څنګه نه ده نور تفصيلات موږ الله خپل خپويګي موږ نه پوويګو دام د دا بیعتانو او د باز خلکو ميز کې د مناظره او باسته نبياتيان چې د عربيا نقشې جوړي هغه وې کچر ته تو وې چې الله فوق الارش ته د پاسه ده کنه بیا نقشې جوړي چې دا دنیا ګول ده نو باز خلکو د با دنیا لاندې سکه او سیږي باز خلک په با دنیا س... تچنډې سی لوسيږي دنیا دا ګول بار زين کراولې نو بازي خلک بلاندي سكيوسیږي لکه استرياليا او نيوزلند والے مثال خبره بازي خلک به د مشرق طرف توسيږي چندي طرف ته دنيا بازي خلک به دي خی طرف توسيږي باز طرف پاس سيږي نو کوشريويچ الله دا پاسه ده بره ده مودلاندي خلکو د د د خلاندي شو دغه برنه شو به نه کي جوړي نه به وي دا دا مزدانه بس یو باز جوړ کړي دي منغووي چې بس ارضه پاسره ارش کمز کي ده الله ته پته را وس دګ نور بحث د حضرت شته نه دی لکه امام مالک رحمت الله علیه غف فتو په باندې موجود ده اقل یو سړی راغو چې دا ال چې دا قران چې وی آ... چې الله په عرش ناشته د دې څه مطلب ده نو امام مالک رحمت الله علیه ور تفړمای چې الاستوا معلوم د الله ناشته په عرش باندې معلوم ده قران ویلي دي زمنګ په ایمان ده والکیف مجهول لیکن دا غي کیفیت مجهول دی الله نه دی بیان کړی چې څنګه ده څنګه نه ده اغه متپد وسوال علیہ بدعتن او پختنه کول د بارکه بدعت او د بیتی زمام مخ نجیک کړي زادې سي پختنه کوي چې پختنه نه صحابه وکړي تر دې پورې پخو متقدمین ور تر دې پورې د بدعت درجه واخا چې پختنه ناروا چې هغه صحابه نه دا کړي هغه ته بدعت ویل دي تر پختنه کې به ورسته متقدمین تعویلات کړي دي هغه تعویلات به ان شاء الله موږ ودا هغه د دغایتون وړاندې <شا> الله پر اس څنګه ناسبه دغه ځکه چې یو مکمل تفصیل به تاسو واره پوه بشي مقصد ام انشاء الله مطمئن شي به خبر باندې نو برحال ته الله حسین سمت دی معلوم طرف نه دی معلوم چې الله کوم طرف ته ده نو په دی وجه کچر ته الله موږ لقبله نه و مقرره کړي نو, مقرر نو په امت کې به یو لوی جنجال وي یو لوی اختلاف به وي په ورو ورو مسلمانو د مخ اختلافات د داخله غټه مسله د قبله په دې بڅونه وي په څومره هغه به وي ورو ورو د یو پرماده کوفر فتوی کوي موچی دا مسلا بی پا دیو ما نخو بیاکی دیشی بی خید کفر نمو را خفتو یکی دیشی کڑای بی لی پا دیو ما نخوانا اللہ دا اجتماعیت دا پارا چی پا موسیمانانو یو اجتماعیت را شی یو یو والی پیدا شی منتی یو کبلمو کررکڑ دا سر نا د آدم علی السلام نواله تر اخره پر موږ الله د قبله مکرر کړه چې ټول انسانان یو طرف ته مخ کوي او یو, یو, یو طرف ته عبادت کوي او په دې کې جنجال پیدا نشي کني به به یو جمعهته چا مشرق طرف ته مخ کړي وي دلب ولاړی مغرب د مشرق طرف ته یو ډلب ولاړی مغرب طرف ته بل ډلب ولاړی بل طرف ته پوه شو یا به جمعهتون به یو طرف ته عبادتونه بل طرف ته لکه نن سبا قبلي کږي کړي کنه به به جمعهتون کاګې جوړ کړي د جنیمزون په کاګه اچي پوښه تبو یو کده ته پته لګیدره چې دا غم دغه لین مانه چې سیده لاړ شو ته بیت اللهي پوښه هم دا غېتونې چې مخکراشي چې قران شطر ویلې ده شطر نه چې کوم طرف ته بیت اللهي اغه طرف ته نو ک بیت الله مغرب طرف ته د مغرب طرف ته مخه ک بیت الله مشرق طرف ته د مشرق طرف ته مخه ک بیت الله جنوب د جنوب طرف او شمال طرف ته د شمال طرف ته مخه چې په کوم ځی کې بیت الله د ام عمر غزیله زکه دا باندې شي چې دا در ککه کړيده کشکړيده د بیت الله ن تر افغانستانه پوره چې بایز خلک د معلومه شي کبل بل ک گئی چې کشکړې چې مځې پکوګ نیغ لاړ شنو بیت الله والته داږي اخر کې و موجودي پاریسم اړت طرف ته وي په جوه مبرحال خیر پدې مې د جنجال نه ده په قانون لاندې دی په کار کړو شو کې کګي خیر دونه کسان نه د پې کار چې سړیا اوس کسی شروع کې چو دامک او داسې وغاسي زکه دونه خبر نه ده خپل کار درا چې بس مغرب طرف تبيتل الله مغرب طرف سیده جاليماځ واچو او موږ خو خپل په وښو نو پدې وجه مې علامه و تاسې ته قبله مقرره کړې ده چې زمونږ او تاسو مېز کې جنجال نه دی اختلاف نه ني نو سَيَقُولُ سَفَهاءُ زَرَدَ چويبه به او کوفار مې الناسې د خلکو نه چهر څوک دي چې ما والله او ما سشي ورا ول دوی د مسلمانانو د نبي عليه السلام ان قبلتهم الٹی د قبله د دوی نه الٹی هغه قبله نه قانون عليها چې دوی پاغي باندې خلاصکه تمام خاص او حدیث خم وګره کول ورته او جواب ورته ويل لله المشرق خاص الله دے الله اختیار د مشرق والمغرب د مغرب اصل کمال په قبله کې نه ده اصل کمال په دې کې نه چې بیت الله طرف ته طرف ته اصل کمال د الله په حکم کې ده الله مونږ ته چې بیت الله طرف ته مخکې مونږ بیت الله طرف ته مخکو کالا مونږ ته کوم چې یو غر طرف ته مخکې مونږه غر طرف ته کالا چرته مونږ ته کومکړی ویچی بس ا بيتو طرف ته مخ کړی مونږ وسه پورې و طرف ته مخ کوله دا خدای الله اختیار دی دي کی دا کمال پدی کی نه دی چي کمال پدی قبله کی دی بلکی کمال اصل کی دا الله په حکم کی دی مونږ چې بيتو طرف ته مخ کوو سيد د غیزی ځان له فضیلتونو شتا د بيتو الله شریف او د بيتو المقدس یا د مسجد نبوي د دری جمعتون د اغه جمعتون چې حدیث کې د درې وړو فضیلتونو بیان بیت الله کې چې یو مسكين په یو, یو, یو لک باندې اجر ده که زی ذکی مسكين یو اجر ده خو بیت الله کې کوم یو په یو لک باندې اجر ده او مسجد النبی کې غالبا اندومرا شاو خاله او بیت المقدس کې چې په 2000 د کتمره ده په شوه دغه فضیلتون نشتا لیکن د قبله والی کې چې موږ بیت الله طرف ته مخ کونو په دې کې بیت الله کې کمال نه ده او نه بیت المقدس کې بلکې په دې قبله والی کې آ... کمال پچې شي کې ده الله حکم کوي علالم تو حکم کړی دې طرف ته مخکي موږ ته مخکو پهوشه نو کل الله ورته ورته وایا جلیل الله خاص الله له اختیار المشرق و د مشرق او المغرب و د مغرب نو کوم طرف ته ما ته حکم کوي هغه طرف ته مخکومه د خدا له اختیار ده د خدا الله کار ده چې بس ز خدای له حکم تابع یه هدي من یشو توفیق ور کوي الله چا لچو غړي الی صراط مستقيمه په طرف د لارې هر چا الله توفیق نه ور کوي چې انابتي د سړی دوی مستقيم طرف ته چا کې چې شوقی د نیغې لارې د نیغې لارمن شم روان شم په دې عمل وکم الله غ کسله توفيق ورکړي چا کې چې بيخي دا شوکم هم ني چیرې زړې پنيغې لارمن لاړ شم بعض خلک آ... کی کنه ا بي زميره غون خلکې زميرونه مړې اغه بده کې سکه ني چیرې زم ديو سې لارې په لار شم چې زما اخرت خوشي بلکې اغه بده کې اغه دنیا په کې سکه دنیا د خوښیاتو پکې سکی بس تو کې یو خواهش درې څوک بل خواهش لري په دې کې سکی ني نه غا ګسان تعالی توفيق نوي او څوک چې دا, ما علار علار دا یو ځړ کې یو یو شموغوني بلکې چیرې زب ګرزمه پلټنه وکوم چې کوم طرف ته مستقيم لا را ده زه بخپل ذهن جنگوم د لایرو لبم ګورم او زم په پوي باسنوم ما ان شدغه سړې په دغه سوچ باندې ووزی چې زره په سملار مانه ماته دې سملار ورځ الله سملار روخي خام و یهدیم یا شاو توفیق ورکی اللہ چالیچیو غواری الاسراتو مستقیم پترب دلاری نیغی و کذالکا و کذالکا کدا کاف چی ده دیتا بلکی کاف ده کاف تعلیلیه و کذا نو معنی ده شوخان و کذالکا ده خلکو دلتا یو علت موجود ده زکا و کاف تعلیلیه ویلکی دلتا علت موجود ده ویلی متاسو عادلانو گرزا بلکی لکه څنګه چې تاسو د پیغمبر په کار کې چو چراو نکړه صحابه خو چو چراو نکړه کنا صحابه خو پیغمبر علی سلام کوم طرف ته مخ کړه صحابه او پسې شو او مخ کړه د یو نوې پیغمبر اسلام ته چې ولیدي طرف ته مخ کړه ولیدسې وکړه څنګه دی, دی وکړه دا پختنه مختنه دا عادت په صحابه کې نو چې پیغمبر استمه ولې او د څنګه پختنه وکړي بڅې پیغمبر اسلام وو ته وی چې دا کار دی هغه به منلو بس کاږي کې به ځان تاوانو د مال تاوانو د بچو تاوانو به ورس تاوانو بچو بس هغه کیسه کې نو نو وکذالک لکه څنګه چې تاسو د پیغمبر اسلام خبره بغیر چو چر او منله کذالک نو دا رنګ دا د مونږ دغه جمله ویله د علت په دې ځکه دا کاف غي طرف ته اشاره کوي د علت بیا علماء او باسی مفسرین بیا د علتونه او باسی چ دې چې تاسو بغیر چو او چرې مطلب سوالونو جوابونه ونکړ پیغمبر اسلام یوهود غونته منافقان غونته مشرکان غونته بس د پیغمبر اسلام عمل مو کتو پس روان شوي د اسلام کار مو پس روان شوي نو لکه چې تاسو دا کار وکړو په کذالک جعلناكم اغةرजवله من تاسو امهتون یو ټولگه وسطا عادلا پدیوجنه پدیوجمنه الله وی امام تاسو عادلانو ګرځوله مان تاسو امام رازي فخر الدين رازي المتوفى وسه شپه هجري مفاتشه په وسه شپغم هجري کې اغلي کې د دې ایت په تفسیر رازي کې چې وسطا ع عادلا خيارا ومی تاسو یو امهت عادلان خیارن چونشوی ورشوی تا تاسو مأم د د د د لایک ګرځولې تاسو مأم د مستحق ګرځولې صحابو ته الله فرمای د خطاب صحابو لده او څوک چې صحابو په لار باندې لاړو اغم بيد د آیتونو لاندې دي په نور اومت کې موږ تاسو کې څوک چې موږ موږ تاسو کې څوک چې صحابو په نشکدم باندې لاړو نو موږ امه اوت و تنکرازو امه محمدي نو جعلنا کوما او موږ ګرځولې تاسو امه تون یو وسطن عادلان چونشوی غرشوی خلک عادلان څه مطلب عادل چا دویل کی چنه افراد کي او نه تفرید کئ صحابه د افراد او تفرید نه پاکو حدیث کې راځي نبی استم فرمای وي خير الامور اوستها ټول کارونه هغه دی چې هغه درمیانی یعنی روي معنی روي څه مطلب بعض خلک بعض خلک افراد کئ او بعض خلک تفرید کئ لکه بداتیان چې دا افرات کوي افرات ولکه کی زیاتوالی تا چې یوشي بیخی بیخي زیات شي یوشي کی دومره حد دور سي کی چاغه شیتن بیخي غټوټ شي هغه اصلي شکل اوران نو نوبداتیان افراد کوي د دین په دین کې اننه دین شکل اوران ول غواړي دا دین چې سره کوم ته پیغمبر اسلام او صحابه پري خيره غواړي چې دا دین اوران کی کوم کارونه چې موږ تاسو پیغمبر اسلام او صحابه پري خيره ثواب غواړي نور د ثواب کارونه پري دین کې هغه کی پوښه لکه ګوره ګلاس ته ډک شي چې ډک شي به ته تليګ نور کنه زیات شي د دې ته د دې ته نو دا د دل ګلاس ته ډ ډک ته د ګدانور مټک او د دتن تليګ وړاندې پوښه د دې ته ویل کېږي افراط ته په کې حد نږد واوړې او یو د تفریده چې بعض خلک کمې کوي کمه ته مطلب لکه د فاسکان فاجران دی په دین کې کمی کوي څوک منځ گزار نه دی چېا کې دی سم نه دی څوک په نه پويږي بلکه قران له اکثریت امت نن نه پويږي بغیر د څوک خلکو نه عرب به زستا ووي چې مونږ پويږي خو اکثریت امت چې ده په قران خو نه پويږي جاهله دي پوه شو په دیوژن زمونږه څومره د دلی طبقه چي دي کله مجاهدونو طبقه دي او عامه طبقه کامیاب نه دي ولې دي چې قران په طریقنه دي لاړه بس ار په خپل اغه باندې روان دي نه هج باندې روان دي کومجاهد تب مجاهدینو طبقي دي دلملي دي دا ځکه د تب طبقه نه ویني ورځې زمکه پدې اومه ته نو که ار اطبقه چي ورځې ناکامه وي هر اطبقه چي ورځې ناکامه وي په دې وځ نه ناکامه وي چا افراط طرف یا تفرید طرف تلل شي پوه شو نو تفرید ولې کی کمه کون کتا باځ خلک به شي کمه په دین احکام د مونی د دین بازه څوک د ګیرن مون کرشي وي د اپه چاره چوک ته څوک چې د اغاوی ودا بخزو کې ته پردې مرده په چاره اوس دی منه دا خو مليانو کې سیدی مون باندې په بندینه لګولې دي مون ته ویر چې پکور کې کې نه او خپل پکور کې نه کې یبه خلکو دا دا تفرید طرفه لاړه دا خلک خو شهابه کرام د تفرید افرد تفرید نه پاکو او وي بنه دین کې د حد نه وختل کمی کوي کوم هو کوم چې د الله او د پیغمبر د خوانه او تپاته او بس امر باندې روانو عادلانو او نبی اسلام هم دا وی چې په هر کار کې میانه روي دا خدای غره ده د کې خیر ده جالنا کوم لکه څنګه چې تاسو د پیغمبر و حکم منلو تابعداري مو کړل په پټو سترګو سوال او جواب مو سونه کو نو کذالک د غرانګي جالنا کوم وګرزول یې موږ تاسو امت نیو ټولګې وسطا عادلن لته کوو د دې چې شي خالک صورت فتح او قران کې اوله سوره ال عمران وګوریم د قران په خپل بوره یو آیت خو مخکې تیر شو کنه آیت نمبر یوسل ودی رشکې د اول سيپاره اخر نه پانا کې چې فاین امنو بیمسلی ما امنتم به فقدهت او ال تمغه تاسو له صحابه او ایمان تلو ګرځولې فصحابه غوند ایمانم کراړو نو تاسو په هدایت هدایته او کو صحابه و... ایمان ایمان مرانوړو تاسو په هدایت نه نور ځینو کې الله د صحابه او صفای کوي په یو آیت اغه او یو آیت دا دا زموږ خلنو لپاره سبق د امه وسطا نور یې تونه ګوري چې الله د صحابه او صفای کوي آیت نمبر سوره ال عمران آیت نمبر د آیت, آیت نمبر یو سوره دو پنځوس آیت نمبر یو سلو دو پنزوست ولکت صدق کمولا وعدو او پا دکیق سر رشتی اکڑی و تاسورا الله وعدخ پلا استاهو سو نوم بیزنی کلچ تاسو وجل دا کافران پوکم د الله دلتا دلتا اشاره د غزو احد لا کلاچ تاسو وجل دا کافرانو حکم د الله باندي په غزوهود کې اول تاسو غالب و الله تاسو خپل وادار اختیار کړو حتی تر دې پوري چې فشل ته کړا چې سوس شوی تاسو وطنات ته او خلاف کړو تاسو په الامر به حکم د الله کې دلته شارک غزوهود لا چا صحابه په غونډه باندې ولاړو نوغه 25 کسان نبی اسلام وتویل چې ګور دی زین خوځي نه کوو خوځي نو الته باز اول کې دې د کافرانو په مخ کړا صحابه او چوکته چې کافرانو په مخه دي او تختیدل نو هغه 52 کسان چې په دې غونډه و هغه غاغه نه بعض کسان را کوښولاندي حالکه پیغمبر ته دا نو ویل چې دا کوزیږي او هغه کې یو څو کسان و او اتلس کسانو چې موږ کوزیږي ور په پیغمبرو کوم نه ده کړې دینو روونه موږ کوزیږو بجن ختم شو کافرانو او خالد خالد ابن ولی چې تلری ولاړ دي هغه چې دا غونډه خوند ته هغه د شان لری لار من را تاو شو او مسلمانونه من هملاوکړه او دا غرمانه چې هغه تلس کسان په تیشي و غیم شهیدان کړه هغه ټیم کې د مسلمان شوه نو خالد ابن ولید رضی الله عنه نو راغو او غېده وجه نه مسمانه تشکست میلا او شب غزو اوهد کی نو دا غې طرف ته اشاره کوي کله چې تاسو څو شويه وطن ذاتم او خلافو ورتاسو فی الامر په حکم د امیر کې امیر خبره مون نه من بعد او خلافو کو تاسو من بعد ما را کوم پس دا غې نه چو دل تاسو ما هغه سه توحبونه چې تاسو دل تاسو خو خوول غې له تاسو غفتا فتحه تاسو خوښوله تاسو چې فل فتح اولی دلہ نو د غرن را کو شوي منکم من یریدو من یریدو دنیا هاغه څوک چې غوړی تاسو نه اجر د دنیا یعنی فتح او منکم بعض منکم بعض تاسو نه منا غوږ دی یریدو دنیا چې غوخته اجر د دنیا دلته مراد اجر د دنیا نه مراد فتح ده بعض خلک دلته خرافات لیکلی بیا و دې ځکه چې هغه تفسیره نکوم وامن کوم بعضه تاسو نه منغه دی یرید ال اخرته چا غو غوختلو اجر د اخرته نو سم مسرفکم انهما بیا واړه واړه تاسو الله د کافرانو نه یعنی کافران په تاسو من غالب شو برتا تاسو منس کې راګیر شوی ليبتليکومه د لپاره چیمتحانو کې تاسو باندې ولکد غلطی دتون غټ غلطی و ته صحابو انه غټه ګناه کې سړې وی د صحابو دا ګناوه زکه دلته اویا صحابه شهیدان شوی دي د نبي اسلام الله سره همزار ځله ونه او په دې جنگ کې شهید شوه دي هدايا ډيره غټه غلطي وله صحابه لیکن الله کوي ولا قد عفى عنكم او قسم مدي په خپل ذات باندې لقد ته په مانه قسم دي ولا قد او قسم مدي په خپل ذات باندې عفى عنكم چې عفو کړی مې د ستا سونه تاسو ما د تون غټه سفيده چ دونه غټه غلطی سهابه نه شوی والله چې یی بارکه تاسو ما بیا بخیلی بمبا بیا ماف کړی خو چې الله ماف کړی دي سهابه انو زموږ زموږ سکار د چې موږ به ور پسه خلی وازو و و او خبر ور پسه کو والله و فضل علی المؤمنین او والله خوند فضل د په مؤمنانو باندې دغه صورت فتح وګوره شپږشتمه سپارکه ډیره تهونه د خدای څونه نمونه د سهابه په اغه منو وګره باندې الله تعالی په قران کې دا خو صفائی کړی ده دا نه کې به احادیث کې څنګه صفائی شوی صحابه بارکین نو صحابه بارکه یو غلط خبره کتا سې ته وګورې په کتاب کې هغه څوبرم غټ شیخ لیکلی یا څوبرم غټ سړی لیکلی دا ونه چې دا خو بس صحابه بکه دې شریشته دا کار کړی نه ځکه صحابه نه بل غټ شیخ تو آیت نمبر اتلاسو ګورې اول آیت نمبر اتلس لکه د ض الله عن مومن نه په تا سره راضا دی الله خوشاله دیله مینان نه اللله زه ضیم ځکه مون غو که نه صحابو په سره مونږ چکو الله هم ځکه الله په خپلهقرآه ک چې ججززه ته ضاییم نو چې الله تن ضا نه مون و راض شو د صحابونه منې نه منې په خوی وااضې چې هغوی خدا کړيدي او دا کړي غ کړيدي الله زهتن راضیم او مونږ ته رازی نه لقد رضي الله ان المؤمنين بطاعك سر بطاعك سر خوشاله شوې د الله د مؤمنانو او مؤمنانو مراد صحابه ديخه او مؤمنان مراد هغه مؤمنان دي صحابه په نشکره من بیا واست او مت کیږي دین الله راضي ده از يو با يو نکا ول راضي ده د اسی مفتى مفتند راضي اوس ګوره کارون له ګوره از یو با يو نکا کله چې بیعت کوتا سو تاسو سره تاسو سره تا تا شجرته دلان دي د ونينه هغه بيتو هغه اصول هديبيکه نبي رسول الله کیناستو او د عسمان غنی رلهان هو باره کې غرت خبر راغلی او چاغ خوشید شوی دی نو بیا اسلام قسم و خورو چې زه به د د عسمان ر اللهانو بدله خلمه ځکه عسلمان رو د نبی اسلام زوممو دو لورگانانې ورکړی یو دوور چمر شو بیاله لوری مرکی او بلله غ ډیر حینا کومو پهی وو ډر زیات پیګرانو په نبی اسلاماندي نو نو بیا اسلام ووی اوغاون لا نکیاستستو ی زهخ خو به د عسمان غنی بدله خلمه ما. چوک ما سر په د بدله غسو کېدرېئ د تقریبا هلته څو سوه صحابه وو ټول راغله او د نبی استام سر بیاتو کو چې موږم بدلا خل یو کس په سرباندې موږم ځان تیارو جنگله یې یو با یو نکا کړي چې بیا د کوتا سره لاندې د ونینه فعالم ما فی قلوبهم نو پویو والله هغه باندې چې دوی پهړو نو کې د صحابه پهړو مرټولو من الله پویو ما انزل سکینته نو راولې ګو الله ایک پینان په دوی باندې واسابه ومه او وریکړه دوی ته فتحن فتحہ کریم بن نزدی بعد مکه فتح شوړه الله ورکر او مغانم کثیرتنا او ور میکړه غنیمتونه ډېر یا خذونها چا چ اخلي بده یا الله ورکر او بازه فتح لا پاتې وکانه الله عزیز حکیما او دی الله غالب او حکمت ول ذات آیت نمبر شپږو شوګور پم د آیت کې اس جعل الذين قل تشوغر زوال الله كسان كفروا تش انکار کډو فی قلوبهم الحميه ته پژنو دا غوی کی حمیتن غیرت حمیت الجاهلیت غیرت د جاهلیت غیرت د جہالت تشو ویل کی چې په دین باندې غیرت نکی او په نور شنو باندې غیرت کئ په خپل رسم باندې غیرت کئ دا د جہالت غیرت ده په دین باندې اوس ګره زمنګ په معاشره کې چې شهره د پیغمبر ستند د طریقو خلاف چې زمون غیرت کول او چت شولې چمه هغه کسره تعلق ختم کو یا وسره جنگ کو یا خپل دشمنو ګرځو نه ګرځو کنه موږ یې خیر ده مسلمان ده لیکن کچته زموند د رسم خلافو کی یا زموند د خاندان او ریواج د خلافو کی بیا زموند دښمنی کوي بیا زموند سره ورانه کوي دا وران د دا, دا غیرت ده خود جهالت غیرت ده او او صيغه صيغ غیرت ده چې بدین معنی غیرت کې پوي شو او نن سبا خبره به خې ولټه ده په او په کام غیرتونه و وطن مانه غیرت په کام مانه غیرت مسلمان کسه کې کی څوک نه ده چې دای مسلمان ورور ده خو بس کدا نه د وطن خلاب کوئی دا زعما دشمن ده کدا مې د کام خلاب کوئی د زعما دښمن ده کله مسلمان دی او کنه خپل کار وکي نو دا ټول د غیرتونه دي خود جهالت غیرتونه دي رفاع انزل الله نو راول ګورو الله سکینته او اطمینان خپل اعلی رسول په خپل پیغمبر باندې کله چې سح... کله چې کافرانو د جهالت غیرت وکړو یعنی په خپل اغه غلط رسمونه کو او غلط تاکیدي معنی غیره تو کو کلاکو در د مسلمانو په خلاب باندې او د پیغمبر په خلاب باندې نو وی ما اطمینان را ولولو د پیغمبر پر باندې واللمؤمنینا او په مؤمنانو باندې اطمینان را ولولو د سکون می ورکو زکه چ پیغمبر اسلام په چا باندې غیرت کو په الله باندې او د الله په کتاب باندې او صحابو په چا باندې غیرت کو په الله باندې او د په کتاب باندې او منکرین په چا غیرت کو په شیطان باندې والزمهم كلمه التقوى اولک ول مونږ نه مومنان سره د صحابه او سره كلمه التقوى کلمه د تقوا د توحید تقوان مراد توحید یا تقوان مراد پرهیزګاری نو چې دومره الله د توحید کلمه خو په سلګولي الله په خپل کوي چې دوی صحابه په سماده توحید کلمه لغولي دا نو موږ او تاسو بیا ته موږ او تاسو بیا په جرهور معنی کو صحابه باندې وکانو حق بها او ډیر لایق د دې کلمې دغه توحید د کلمی دغه تقوا د کلمې دا صحابه ډیر لایقو الله وي په خپل الله وي دا ډیر لایق خلق دي زکه موږ سره ولا غوله واهلها او اهل د دی الله وي د دې تقوا اهل خلق دي صحابه نو موږ نه او موږ نه لایکو ګرځاو نو عزب الله وکانه الله بكل شيءنا او دیا لا فار یوشباندی علیمن پویا د سورته حجرات وګور او پسې سورته شروع شروعکی کې به بل پاندونه آیت نمبر دویم یا ایه اللذین زینامنو او مومنانو لا ترفعوا اصواتکم ما پورته کوي اوازونه خپل فوقه صوت نبی د پاسه د اواز د پیغمبر علی سلام دا عذاب خیخه نبی د د پیغمبر توحوتته چې د پیغمبر اواز د پاس بخبر خپل اواز پرتکینه ولا تجهرو له بال کولی او زور کوي پیغمبر اسلام ته په خبره کې لکه څنګه خپل مینس کې یو بل خبرې کوي که نه هغه د ادب معغني لاازني د پیغمبرې خبرې م چې ادب لحاس کیر شي کا جاري بعضې کوملی بعض نه پشان د زور ووررکلو بعضې ستاسو بعضو تا لکه څنګه خپل مینس کېی بلله که چېر داسې کاره وکرو نو ان ته ته عمل وکومه دد وجه بر بعد بهشي وانتم لا تشعورونه تاسو په او تاسو په پوئ منه و او اعمال بمبربادی ان الذين يكننا کسن یغذونا چخک تکیا سواتو مخبل اوازونه اند رسول الله پنیز د پیغمبر علی سلام دغه مخیته ولایکا دا خلق الذين امتحن الله قلوبهم چه خالص کړی الله دزونه لتقوا دپاره تقوا څوک ی دی اوازونه چا پس د پیغمبر استه مخیته صحابه پس د صحابه اوازونه د پیغمبر استه مخته تشو پسو ټو ځکه الله او تو کوم کړو په دې وجه الله ویو لایک داخ خلق چې کساندی امتحان الله هم چې خالص کړی دی الله د دې ژوند لیت تقوا د پاره د تقوا نو چې تقوا د ژوند تقوا سره خالصي نو موږ دا غوږ غوږه جری کوو اغه په څه بو موږ ویو دا کړی وغه کړی و له مخفره و اجر نازیمه دوی لا بخنه ده الله معفو کړي ټول واجر نازیمه او اجر لوی دی تون د صحابو په صفه کې خ دا خو ونه مه وړول چې دغ ایمان مسله هغ من تاسو پوه شو چې داسېنا چې صحابو پسې چېرته د خولی بهده خبره اوونوزي نبی اسلام اوس ادی وګورې لکه څنګه چې قرآ د ساحاب صفح کی د هغوی د اکید او د هغوی د عملو دغهې نبی اسلام د هغوی د کید او د غوی د اماو ص کې د کوي نبی اسلامه کلا نوبیتن فرماوي من یا شومن کو من څوک چې ژوندې پاتې شو زمونه پس پتا څوکې نوفسره نوفسه یاره نو زر دې چوبو ويني اختلاف ډېره زمونه پچوک ژوندې پاتې شو ډېر اختلافات براشي په جون کې عوامغه سوښه خپل صحابو مې کډې اختلافات راغ نو بیا نبیستم علاج خي چې په دې اختلافات کې مونږ تاسو څکو تغلاره به موږ تاسو ته وی نو فعالیکم بسنته وسنته خلفای راشدین المهدین نو تاسو باندې لازم ده فعالیکم دا, دا لزوم د وجوب د پر رازی تاسو باندې واجب دي دا خبره په تاسو واجب ده چې علیکم بسنته چې زما په طریقه باندې لاړ شي زما په سنت باندې لاړ شي وسنته خلفای راشدین او زما د خلفای راشدونو په لار باندې لاړ شي المهدین چې هغه په نصیب لیکل دي وتمسك بها او, او پا پا پا من غلی ولا غوی زما او د صحابه په طریق باندې واعذ بالواجز او په د غاخونو په د جام نه د غاخونو په د جام کې جو شی وسړ 19 کلک نیول کیږي په پاسانه منسړې 23 بالواجز او د په جام باندې کلکونی سه تشه سنتي او سنت زما سنت او د زما د صحابه و سنت واياكم والمحدثات او ځان بشکې د نوي نوي کارونو په دین کې ځکه چې فإن كل محدثه بدعه ځکه چې هر یو نوی کار په دین کې بدعت ده او كل بيت زلال او هر بدعت ګمړې ده د نبی اسلام الفاز دي نبی اسلام فرمای په حدیث کې وایي چې آ... کن النجوم بأي بأيه مقتدي بأيه مقتدي تم اقتديتم دا زمو صحابه د دزدل کستوري پستورو پستورو باندې لار معلومی کنه په دې دریاب کې کوم خلک کښته مشته کې ګرځي د پدستورو باندې لار معلومی نو نبی اسلام فرمایي د اعظم صحابه د پښان دستورو دي کوم ستورو په سي لاړې ته په هدايتې ته هدايت يافتایو پښو حد بل حدیث کې د نبی اسلام فرمایي الله الله فی اصحاب لا تتخذوهم عردا من بعده الله نو ويري الله نو ويري کزما د صحابه مبارکه زما صحابه زما نه پس د غښو خکارو نګر ان زمان... نظام ان قشخ كارونغرت مطلب اون پسی بدردي موي فمن اب احبهم فبهب احبهم سوقي صحابه وسرمين كينو زما د ميني وجن بو سرمين كين ومن ابغضهم فبغض ابغضهم او سوقت الصحابه وسر بغضت انو زما د ده... زما سر بغضي زك می عمر کینه و بسن فرمای او من ازاهم او چا تکلیف ورکو زمو صحابه وته تو فقط ازانی یقینا مال تکلیف راکو او وقت ومن ازانی او چا مال تکلیف راکو تو فقط ازن له لیکن الله له تکلیف ورکو دا مطلب ده صحابه له تکلیف ورکول چا تکلیف ده الله له تکلیف ومن از الله او چا الله له تکلیف ورکو یوشک ان يتخذهما ا یوشک ان يتخذ الله ا ده دا چې الله به تاسو ډېرونی په خپل عذاب کې بل حدیث کې رازی لا تصب اصحابي زما صحابه په کنزلو نه کوي فإنه أحدكم لو أنفق مثل أحد زما د صحابو په کنزلو نه کوي ځکه کچري تاسو د اوحد غرمره ستر زر خرش کوي کنه موږ تاسو یادې عامه امتیان آم کته د اوحد غر د دې عمر ستر زر خرج کوي د صحابه هغه یو مال چا خرج کړي دا تم درسي دا یو غرمال د صحابه وغيوم ټی مال, مال ته نه رسی چې کومه خرڅ کړې ده الله په لار کې دومره درجه ده صحابه کرامو بو شوم وکذا نو وکذالک اوذرنګی جہلنا کومو غورځولې منګ تاسو امت یو ټولګه وسدان عادلن لتکونو د دې لپاره چې شی شهدا غواهان عل الناس په خلقو باندې صحابه او په نورو په خلکو شاگردانو تابعین باندې غواهان تابعین په بت تابعین باندې دغه سلسله تر قیامت پورې روانې په یو بل بګويږو په تاسو غوایمه تاسو بیا کدرسون شروع کړو شاګردانه تاسو په غوي وکه مونږ چیرته پم دیه کیداو پم دیه عمل مړ شو شرط پکې دا ده چې تر قیامت پورې الله تر مرګ پورې الله مونږ ته استقامت راکو او مونږ په قران او سنت باندې مستغو کلکو نبي ابو زه پتا سو گواو ما او تاسو په خپل لاند کسانو باندې گواوي ويکون الرسول علیکم شهیده او شی پیغمبر علی اسلام پتا سو باندې شهیدن گوا او په صحابه و تو گوي صحابه و اسلام نبي علی اسلام په صحابه باندې گويږي یاله دا خلهکو چې ځ منلی ووم او ستا په ومونونو کې او خواې خوا نه او دا خلککو ج خواې خوا کول ابو اودبا شي به بل بل بل نو پوه سایقول سفاو زردی چ وای به وکوفان مین الناس د خلقنا ما ولاوما سشی واره ول دوی ان قبلهتهم التی د قبله د دوینه التیه قبلینا كانوا علیها چو دوی پاغي باندې کل ورته واللله خاص لا الاختيار د المشرق د مشرق و المغرب او د مغرب یهدی من یشاو لا رخی چالت یو غوړی الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغه لکه څنګه چې تاسو بغیر د سوال او جواب نه د پیغمبر خبرو منلا کذالک دغرنګ جعلنا کوما او غر زول منغتاسو امتن یو ټولګې وسطن عادلن لته كونوا شهدااء زكم عادلن غر زولې لته كونوا د پاره چی شي تاسو شهدااء غواهان عل الناس په خلقو باندې نه په خبرو راتونکو خلقو تاسو غواهان شه دي د دې لپاره کی گواہی بر روایت بر رؤیت نه نه بر روایت دا ويكون الرسول روایت څه مطلب نبی الاسلام بو لاد دی کمید پراز ویدی پراز منده، نبی الاسلام پی صحابو مند به گوائیقی، صحابا پخفل و شاگردان و آگوی پخفل و شاگردان و آگوی پخفل و شاگردان و آگوی پخفل و شاگردان و تر کمیده پوری با شاگردانو سل رای جیمید ۱۰۰۰ که پخفل و شاگردانو پخفل و منون کو پو گوائی او اکی، پیغمبر علیه السلام بی detzech است تازن." او هغه ټول <سؤال> منکرین چې کومه اومد دي دا ټول بغواشي چې دوی منلې و دنیا منلې نو پیغمبرستان خو زمونږ زمانہ کې هنیشتا یا پیغمبرستان خود صحابه په زمانہ کې نو چې کله نبی استم وفات شو دا غوینه باد خنو تا تبيني په تابینو باندې غښوي غواشي وي خو اصل کې دا پیغمبرستان بری روایت لګوري ګوري به چې زماده صحابه په چا من غوي کوي بیا هو په چا کوي بیا هو په چا غوي کوي و چې دا سې څه نه چا چا منه غوي کوله پیغمبرسته م دا غوي په غوي بنیاد منه خپل غوي کوي بیا ها الی تکو د دې منه به ان شاء الله تفصيل بل کو دا تفصيل پاته شو دلته دا غواهي په حساب ماندی الی تکون شو دا د دې لپاره چې غواهان شي تاسو عل الناس په خلکو باندې ويکون الرسول او شی په پیغمبر سلام علیکم په تاسو باندې شهیدن غوا